Джордж Мартін Пісня льоду та вогню. Книга перша Гра Престолів. ТИРІОН. То ви вже, певно, мусите їхати? запитав князь Воєвода. Конче, певно, пане Мормонте, відповів Тиріон. Мій брат хай мене покоїтиметься. Може, навіть забрати в голову, що ви вмовили мене вдягти чорне. Якби ж я міг. Мормонт ухопив крабову клішню і хряснув нею в кулаці. Незважаючи на старість, Князь-воєвода зберіг у руках силу справжнього ведмедя. — Ви хитро мудра людина, Тиріоне. Такий, як ви, нам на стіні став би у пригоді, — Тиріон вишкірився. — Тоді я накажу повизбирувати карликів з усього саме царства і надіслати їх вам, пане Мормонте. Поки всі риготали, він висмоктав м'ясо з однієї крабової ноги і взявся до іншої. Краби свіжі й соковиті приїхали цього ранку зі Східної Варти у діжці зі снігом. Єдиний за столом, хто не зізволив бодай всміхнутися, був пан Алісер Терен. Ланістер із нас глузує. З вас так, пане Алісере, відповів Тиріон. Цього разу сміх навколо столу був якийсь збентежений. Теренові чорні очі застигли на Тиріоні, палаючи ненавистю. Чи не забагато ви маєте панської пихи, як для півпанського зросту? Може, вийдемо на двір і поглузуємо сам на сам? Навіщо? – запитав Тиріон. – Крабиш тут? На це решта товариства знову зареготалася. Пан Алісар підвівся, стиснувши губи тонкою рискою. «Ану, виходьте і жартуйте зі зброєю в руці!» Тиріон кинув оком на свою правицю. Чом би ні, пане Алісаре, в мене саме і зброя є, приміром, виделка для крабів. Почнемо двобій!» Він скочив на стільця і почав штрикати пана Алісара у груди крихітною виделкою. Баштову світлицю затопив регіт. Князь воєвода від сміху пирснув на всі боки шматочками крабового м'яса і трохи не задихнувся. Навіть його круг гучно закаркав знад вікна. Двобій, двобій! Пана Алісер Терен вийшов з кімнати такий прямий і напружений, наче йому хтось встромив кинджала у дупу. Мормонт усе ще боровся зі сміхом, який його душив. Тиріон гепнув воєводу по спині. Переможцеві належить здобич», – оголосив він, – «тож я забираю теренову частку крабів собі». Нарешті князь воєвода спромігся заспокоїтися. «Ви хитре створіння, але дарма так задираєтеся до нашого пана Алісера», – дорікнув він Тиріонові. Тиріон всівся і ковтнув вина. «Якщо людина малює ціль для лучників просто в себе на грудях, і зрештою хтось та пустить у неї стрілу. Я бачив мерців веселіших за вашого пана Алісера. А от і ні, він досить дотепний», – заперечив великий шафар нічної варти Бовен Марш. Чолов'яга з себе круглий та червоний, мов буряк. Чули б ви, які він дає прізвиська хлопцям у навчальному дворі? Тиріон і справді чув деякі з тих прізвиськ. Б'юся об заклад, хлопці вигадали дещицію для нього, відповів він. Та оббийте ж очі від льоду, пане Добродії. Панові Алісеру Терену радше личить вигрібати лайно зі стаєнь, аніж навчати юних воїнів варти. Стайнярів у варті не бракує, пробурчав пан Мормонт. Зараз нам інших і не присилають. Стайні рів, дрібних злодюжок та гвалтівників. Паналісер – помазаний лицар, один із небагатьох, які вдягли чорне, поки я тут воєводою. Він хоробро бився при король березі. Та не на тому боці, сухо відзначив пан Яремія Рикер. Кому знати, як не мені, я стояв на мурі поруч із ним. Тайвен Ланністер дав нам чудовий вибір – вдягти чорне або стерчати головами на кілках ще до заходу сонця. Не сприйміть за образу, Тиріоне. Жодної образи, пане Яреміє, жодної. Батько страшенно люблять чіпляти на кілки чиїсь голови, особливо тих людей, які його дратують. Таке шляхетне обличчя, як ваше, напевне, прикрасило б міські мури над король-брамою. Ви могли б пишатися собою. Красно дякую, мовив пан Яреміє з кривою усмішкою. Князь-воєвода Мормонт відкашлявся. У мене є недобра підозра Тиріоне, що пан Алісер частково має рацію. Ви таки глузуєте з нас і нашої шляхетної справи. Тиріон знизав плечима. З усіх нас треба глузувати час від часу, пане Мормонте, щоб ми не ставилися до себе занадто серйозно. Ще ви будьте ласкаві. І він простягнув свого келиха. Поки Рикер наливав, бобен Марш мовив. Для такого малого чоловічка ви маєте немалу спрагу. О, ні, я вважаю пана Тиріона дуже великою людиною, мовив майстер Аймон з дальнього кінця столу. Він казав дуже тихо, проте старшина нічної варти разом замовкла, щоб чути древнього і шанованого старця. Серед нас на цьому краю землі сидить справжній велетень. Тиріон відповів йому дуже поштиво. Протягом життя мене різно кликали, ласкавий пане, та дуже рідко велетнем. І все ж наполягав майстер Аймон тупивши свої затуманені білі, як молоко очі в Тіріонове обличчя. Я вважаю вас валетнем. У Тиріон Тіріон Ланістер не знайшов слів у відповідь. Він тільки й спромігся що схилити голову і сказати: "Ви занадто добрі до мене, майстре Аемоне". Сліпий посміхнувся. Він був зовсім малий, зморшкуватий, без жодної волосини. Такий висохлий за століття свого життя, що маестерський ланцюг із ланок різних металів вільно теліпався в нього на шиї. Протягом життя мене різно кликали ласкавий пане, відповів він, та дуже рідко добрим. Цього разу серед загального сміху першим пролунав Тиріонів. Значно пізніше, коли нагальна справа втамування голоду була вирішена, і решта старшини пішла собі, мормон запросив Тиріона до крісла біля вогню і келиха оковитої з прянощами, такої міцної, що втого на очах виступили сльози. Так далеко на півночі королівський гостинець буває небезпечним, мовив князь воєвода, щойно вони випили. «При мені Джик та Морек», – відповів Тиріон, – «і Йорен теж їде на південь». «Йорен сам один, того не досить, варта дасть вам супровід до зимосічі», – мовив Мормонт цілком беззаперечно. «Гадаю, вистачить трьох людей». «Якщо наполягаєте, мій пане», – погодився Тиріон, – «міг би поїхати молодий Сніговій, він буде радий побачити братів». Мормонт насупився крізь рясну сиву бороду. «Сніговій? А, старків байстрюк! Ні, його посилати не варто». Молодь має швидше забути життя, яке залишила вдома, братів, матерів і таке інше. Поїздка додому лише розбурхає почуття, які краще не чіпати. Я все це знаю по собі. Та й по своїй рідні. Моя сестра Маега вправить ведмежем островом із цієї пори, коли мій син зганьбив сім'ю. Я маю племінниць яких і не бачив ніколи. Він зробив ковток. До того ж Джон Снігові ще малий. А вам для безпеки я надам трьох добрих бійців». Мене розчулила ваша турбота, пане Мормонте. Міцний напій паморочив Тиріонові голову, та він не настільки сп'янів, щоб не зрозуміти, старий ведмідь чогось хоче від нього навзамін. Сподіваюся, що зможу якось віддячити за вашу добрість. А вже ж зможете, похмуро відповів Мормонт. Ваша сестра сидить в короля боці, ваш брат уславлений рицар, а батько наймогутніший князю Семицарстві. Поговоріть з ними про нас». «Розкажіть про наші потреби та скрути. Ви бачили все на власні очі, пане. Нічна варта вмирає. Наші сили складають менше, ніж тисячу людей. Шість сотень тут, дві сотні у тіньовій вежі, ще менше у східній варті. До того ж, хіба що третина з нас досвідчені бійці. А стіна довша за п'ять сотень верст. Подумайте самі, якщо станеться напад, я матиму двох захисників на кожну верству стіни». «Якщо порахувати, то й менше», – відповів Тиріон, позіхаючи. Мормонт його навіть не почув, старий грів руки коло вогню. «Я вислав Бенджана Старка шукати сина Йона Ройса, який загубився у першій своїй розвідці. Хлопець Ройса був зеленіший за літню траву, але вимагав собі честі очолювати розвідників, бо такий бач його обов'язок як лицаря». Я не схотів образити його вельможного брата і погодився, пустив із ним двох розвідників, яких вважав чи не найкращими у варті. От уже ж старий дурень. Дурень, погодився крук. Тиріон підняв очі, птах дивився на нього чорними намистинками очей, плескаючи крилами. Дурень, повідомив крук іще раз. Поза сумнівом, старий Мормонт не зрозумів би, якби Тиріон просто зараз придушив паскудне створіння. От і шкода. Князь воєвода не помічав набридливого птаха. «Гаррет був лише трохи молодший за мене, а на стіні прожив довше», – продовжував він. «І раптом ми чуємо, що він порушив присягу і втік. Я б ніколи не повірив, тільки не про Гарреда. Але князь Едард прислав мені з зимосічі його голову. Про Ройса не чутно нічого. Один утікач, двоє загубилися, а тепер і Бен Старк зник. Він глибоко зітхнув. Кого я можу послати по такого розвідника, як він?» Через два роки мені буде 70. Я застарий, я втомлений своїм тягарем. Але якщо я кину його, то хто понесе далі? Алісер Терен? Бовен Марш? Що то за люди побачить і хтось сліпіший від маестра Аемона? Нічна варта перетворилася на військо зелених тюхтіїв із знесилених старців. Якщо не рахувати сьогоднішнє застільне товариство, хіба що двадцятеро у замку вміють читати, ще менше вміють думати, розраховувати, вести за собою. Колись Варта усе літо будувала і лагодила, кожен воєвода залишав стіну після себе вищою, ніж прийняв від попередника. А ми нинішні залишаємо по собі тільки могили. Тіріон раптом зрозумів, наскільки сильно стурбований князь воєвода. Йому стало трохи шкода старого. Пан Мормонт прожив на стіні добрячий шмат свого життя і прагнув вірити, що ті роки минули недарма. «Я обіцяю, що король почує про ваші потреби», – урочисто мовив Тиріон. «Я звернуся також до мого батька і до брата Хайме». То не були пусті слова. Тиріон Ланністер завжди дотримувався обіцяного. От тільки про дещо він змовчав перед Мормонтом. Король Роберт взагалі не зверне на нього уваги. Князь Тайвен запитає, чи не з'їхав він з глузду, а хай ми просто посміється. Ви, молода людина, Тиріоне, мовив Мормонт. Скільки ви бачили зим? Тиріон знизав плечима. Вісім чи дев'ять. Я можу помилятися. І всі вони були короткі. Не смію заперечувати, пане. Тиріон народився посеред лютої жахливої зими, яка, за словами майстрів, продовжувалася майже три роки, але перші його спогади були про весну. Як я був хлопчиком, то чув, що довге літо завжди означає довгу зиму попереду. Це літо почалося дев'ять років тому Тиріоне, і скоро наступить десятий. Подумайте самі. Як я був хлопчиком, відповів Тиріон, мамка-годувальниця розповідала мені, що колись, якщо люди поводитимуться добре, боги пошлють нам літо без кінця. Може, ми поводилися краще, ніж самі думали? І велике літо нарешті настало. Тоді він вишкірився усмішкою. Та князя-воєводу це не дуже насмішило. Ви ж не дурень, пане, щоб справді так вважати. Дні вже вкорочуються, помилки бути не може. А Емон отримав листи з цитаделі, там дійшли тих самих висновків, що й він. Нам просто в очі летить кінець літа. Мормонт нахилився вперед і міцно вчепився Тиріонові в руку. Зробіть так, щоб вони зрозуміли. Кажу вам, пане мій, темрява підступає до нас. У лісах блукають дикі потвори, лютововки, мамонти, снігові ведмеді за обільшки стурів, а у вісні я бачу набагато гірше. У вісні, повторив Тиріон голос, а про себе подумав, що було б дуже непогано хильнути ще оковитої. Мормонт не вловив легкої насмішкуватості в його голосі. Рибалки колосхідної варти бачили на березі білоходів. Цього разу Тиріон вже не зміг втримати язика. А рибалки спорту. Бачили на березі русалок та водяників. Денис Малістер пише, що гірські племена рушили на південь. Вони минають тіньову вежу в числі більшому, ніж будь-коли. Вони тікають, пане мій. Але від чого? Воєвода Мормонт підійшов до вікна і втупився у ніч. Мої старі кістки Ланістере ще ніколи не знали такого холоду. Перекажіть королю те, що я вам розповію, благаю вам. Зима насувається, і коли впаде довга ніч... Тільки ніч наварта стоятиме між королівствами і Мороком, який сюне з півночі. Хай боронять нас боги, якщо ми не будемо готові. Хай боронять вони мене, якщо я не посплю сьогодні хоч трохи. Йорен рішуче налаштований виїхати на світанку. Тиріон звівся на ноги, куняючи від вина і спохмурнівши від тяжких роздумів. Красно, дякую за гостину та ласку, пане воєводу. Розкажіть їм, Тиріоне, розкажіть так, щоб вони повірили, Іншої дяки мені не треба. Він свиснув, круг злетів до нього і сівся на плечі. Мормонт посміхнувся і пригостив птаха на з кишені. На тому Тиріон його й полишив.